دریاز السالحین حدیث نمبر حدیث نمبر اتس نمبر اتس سوا سوال اسم نمبر حدیث دے دریاز السالحین اتس ها اولی کو برا برا برا آیا حدیث نمبر اٹھ سو کو برا کتاب آداب النوم والاجاء والاستجاء والقعود والمجلس والجليس والرؤيا باب د بیان د آداب د خوب کې چې خوب په کومه طریقې باندې کې سمل بسنګ او پاسې کې بسنګ د خوب نه پاگے کې حدیث نمبر دے اتس سوا نمبر اے با دا ہوا دا نمبر آٹس نمبر آٹس نمبر حدیث بابو ما یقولو عندنوم باب دے په بیان داغسکے چوائی اغیل را بندا په وختو خوب که دا طریقی زدہ کئی اری او داوکی زدہ دا پیغمبر امتیم نو تو پیغمبر چو امتی نو آغا طریقہ بانی خوب کواگگا نا وانی البرا بن عازب رضی الله تعالی نو ما قالاوی کان رسول الله او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازا آوا الہ فراشی کلبا چاغه آغی زیبنی او خپل بستریتا پل فرش تا براغه ارادت خوب پل بستره تا براغه ناما او دو بشو الاشقه من پاقه طرف خیباندی پا خید خیبان طرف بوده کنو پا خید طرف بوده, بوده کنگا او دو پا طرف خیباندی حدا زرابه زراب پا طرف گس باندی زراب پا طرف گس باندی اخو با پدا خو پدا بانی غالی نو چې خیتر بانی پریوزی نو سر بادر پاس ای نو بیداری ووائی با سم یقو مقال بے بوائی اللہ هم اسلم تو نفسی لیکا یا اللہ ما زان ما زان سپار لے دے پل زان لے کتا تا اللہ تا تا می زان سپار لے دے پار طریقہ ووجہ تو وجی لے اما توبه کړه د خپل ځان ما مخ کړه ځان می توبه کړه دې الله تا تا وفوزت امرې الیکه او ما سپارله خپل فیصله تا تا والجعتو زهری الیکه والجعتو الیکه زهری والجعتو او ما او ګره ما تتکڑے ذاتا الجاتو ما تتکڑے خپل شائله کتاطا شامی تابکڑے ذاتا و و رهبتن الیک ا ما الله ما هر یو جزء ما هر یو جزء ذاته تابکڑے یعنی ه اومیز لرم رغبتن د پارا د تمی په ثواب سٹا کی رغبتا د پارا د تمی د ثواب سٹا تمستا تمز د ثواب لرمه ورغبتا الیک او د پارا د یری د عذابون استانا تا تا اسن جل الله د شپ عذاب رانه او نعمتونا طلب کوما یری گم استانا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک نشته زید خلاصی لا ملجا لا ملجا ها نشترې ستاسو د عذاب نه نشترې پناه د عذاب نه ولا ملجا او نشترې زيدو خلاصې دومین کا ستاسو د عذاب نه الا الیک مگر رحمتہ استا ست رحمته می الله ها او خلاص می د عذاب نه امنتو بکتاب الزی انزل تا ستا ما ایمانوڑی پا کتاب ستا آغا چراری گلی لیتا و نبی کل لزی ارسلتا او ما ایمانوڑی پا نبی ستا آغا پیغمبر چراری گلی تا منگتا دا چه د دکیگ دا دواز دکیگ دو مکرانو خونه دا اللهم اسلام تو نفسی لیکا و وجاتو وجی لیکا و فوستو امری لیکا و علجاتو زواری لیکا رغبتن و رغبتن لیکا لامل والله منجا من کا اللهلی کا عام منتو ب کتاب لج ان زلته ونبي کل ل یارسلته رو بخاري و حاض ل في کتاب عادب په کتاب ادبې دا روایت راغلی دی من صحیید د صی پهله وانو نهقلې د بر آب عذبله جللانوونه کالاي رسول الله ص الله عليهلی وسلم ما تزما پیغمبروی اذا ات تمز جاکا کلاچ رازیت مز جاکا کلاچ رازیت خپل زید دډې له ګولو تا کلاچ تخ خپل بسترې تا اراز اتېدا لال شې تا مز جاکا خپل بسترې تا, تا خپل فرش او بسترې تا راز خپل پالنګ تا نوفت وزا ډبل بیت د نوفت وزا و او د و زوا کفه شاند او د 42 صلاته د پاره د منزه خپل پالنګ تا خپل بستر او خپل په د بل بت به غیر د او دس نه مخېجا سمز تجعلا شق کل ایمن بیا اولغا هغه طرف خې بیا په خې طرف باندې معنی سملا اولغا وقلوا وذكروا نحوه او دا دوا وایکه مچته د تیره جزکر نه خو په شان ده وجعلنا اخر ما تقول او ګر زوی د لرا اخر یا غا چوي به دی او ګر زو د لرا ابي النبي عليه السلام اغه صحابه تووي چ پخپلو اذکار او وظيفو کې دا وظيفه آخر کې وایا نور وظایف د مو خو چې نور وظیف کې نو په کې دا وظيفه اما اجازه ما ګټه ورو الله هم اسلمتو متفقن لي وانا عيش رضي الله تعالى انا قالت اشويكه النبي صلى الله عليه وسلم څنګه بي بيانوي زمنګه خزم دي ها ا دا دام خزاوا دامن بيبيوا اصول دينداروا كانوا نبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل 11 ركعات شومب كانوا السلام د شپې یو له ركعاته ی ل سره کاته د شپیمونې کا فضا توله ال فجرو کله بچلو خې د سبا نله د کاېې خفیفتې نومل به کار دوه کاته سپټ مست جا لا شې هل ایمن بیا به اولوو اله بیا به سم لاسېخه خیبانې سوم لاې د حتى ی تر دی چې دا بغې موظین صبر بلال با آزان نو راغله اذان به نو کړې صحتا یجی المعذن فیؤذنوا تر دې چاده موذن نو اذان به وکاو او فؤذنه خبر به ور کاغتا چا بلال بلای اذان به شروع کو فون فورن به پاسیدم انده ټول شپ فروتی اغه ساده مستمنه پاسی کې د شپې ته عادت خو پرې را اذان به کیږي او دې پزان خکم بل راجوخته کیږي او را ذاته دې کې د پیغمبر په دیزان خبر کا متفقون علی وعن حذف فرض الله تعالی نو قال حذف هو کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اخذ مز جاوو من الليل کله بچونی او خپل به ستره شپینه کله چې شپینه به ستره وی ولا نبی علی سلام بچ کله د شپه دڑا اولو ګولا په خپل به ستره و زایده تحت خدین نوکی بے خود اللہ سپل لاندې دی دا مخ پلنا خط اننگی تاوی مخ دخ پل مخ لان دی بے خیلاز کے خود سم یاقولو بیا بیوی اللہم بے, بی اللہ بے اسم کا اموت و احیاء اے اللہ پنوم ستا ازا حاملے گما و احیاء اجواندے کے گمبا ستا پنوم ستا پا قدرت بان لا ارا حاملے گما هم او راپی او راپور تاکیگن بوم ویزست قضا او کلا بچرا بیدار سنوی بی الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اما تنا ویلیه النشور رایق دا حمدلو دی اللہ غباتشا احیانا چه جوندی دا منگتا پزاغینا چه مرگی راکو منگتا بعدما اما تنا پزاغینا ما اما تنا ای اللہ احیانا داستاله سناګانې دي په چې منږې ملکلو او د مرنه نهې پس بیا راژوندیکلو ځکه دا خوب دامو کېسم مرگ دی ځکه سړی خبرې نه ش کوې دبل په حال پوه نه دی اللی ننشور او خاصه لا تې پورت کې د ځ دګ دی د واپس کېلو په د فات نه داوه ځکه د نه شي یادو نو دا او خام مخواای الله هم ب اسمې کاموو آیا او چې کله پاسینګ نو الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا لهینو شو وعن يعي شبنه كهفه الغفاري رضي الله تعالى عنهما قاله قال رسول الله صلى الله عليه واله قال ابي وزم ابر بينما انا مستجون في المسجد بيو ټیم کې ز الخ له کوم فوجومات کې زملاسم جومات کې زه په جممات کې ملااستمه علا پ خپله ګېډ بانې پ خپله ګېډه بانې سملان یعنی پل مخې دوه پ خپله ګېډه پل مخې ګډکتته شي پل مخې شو زار راجلون ناګانې یو سړی یو هردي کونی میجلې ی خوځو لوه د خپله خپې نه فقاله ان نهې زیجتون دا قسم لاستا چپګې دم لاستا دا یوب غیزو الله نخو خی دل الله بغس کې الله د دې ام لاسته سلا پګېډه باندې ام لاستا الله نخو خی بعض خلکو په مخیسم لیکنه قال راي فنظر دو ما او کتی دا ناغان رسول الله صلی الله علیه وسلم رواها بودعود بی اسنا دن وعن بی حریرہ نپل مقی سملا سیدل چه دادتا دا عادتو بی و دادت بات پریده سید طریقہ عادت جوڑکا چه خیط ربانی رب سملا محقب لیتا کوا دمخ دلاند خیر لاسکدا او دا کلیمی وایا وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالی نوان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلامو من قاعدا مقاعدا آغا سوک چکینہ سیدہ پزیدہ کینہ سیدلو من قادم مقادن آغا سوک چکینہ سیدہ پای مجلس کې پزیدہ کینہ سیدلو لم یذکر اللہ فیہی او پائے کې ذکرن کی دا اللہ نو کانت علیہ من الله تیرہ تن نویبا پا دا بانه دارلا دا طرفنا تاوان بای سبب دا ملامتیا بای تراتون رست اخبر مانا نقصان وی با پا دا بانه سبب دا ملامتیا یا نقصان ومانستو جا مسجان آسوگ چه چا چر ڈڑ اولو گل اپڑو گلو لا یز اللہ تعالی او یادنی نکھی اللہ پائے سمجھ راستے تو پاول کے کانت علیہ من اللہ اتے رتن نیوا پدبانے دلاد ترب نا سبب د ملامت یا يا یا تاوان یو مجلس کے کینے ام ذکر بکے سبحانك اللہ و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت سبحانک داوا یا مجلس کے چه پانسیگی امداوا دوا چه دی مجلس کستانا سور گناہو نشیوی دی اللہ مافی کئی ذکر کوا کدن نشویلی بسم اللہ آیا او چه کلو دکیگیو ذکر دیو نکرنو ام سبب د نقصان بگر زیروڑا رواہو ابو داود بیسنادن حسن ات تیراتو بکسرطال مستنا من فو وحی نقص حدا نقصان دی سبب وقیلا ات بیعتو دام ولی شي وي دي چې ذورون په معنا هم راضي پوښ ور پسيدل ذورونا باب, باب پا بیان دی جواز الاستلقاء على القفا وذعذر الرجلين باب دې په بیان د جواز د استنست په ملاسته په سړ باندې وواوز احدر رجلین او که خودل یو ددوخ پو عل الاخرى په بلخ په باندي اذا لم يخفن انكشاف العوره كل شي دد يدا نيوي ده کارا کې د لدا عورت او جواز د ناست ته دي متربعا ومحتبيا په پلطي متربعا په سلور ګوتا یعنی په پلته باندې ناست ومحتبيا عاد احتباب بصورت کناستا ادم جائز دي لغې بارے کی حدیث ذکر کړي خدا کله چی یاده د حکم کړه کې د لو د عورت ني وانا عبد الله بن زيد رضی الله تعالی الله صلی الله علیه وسلم مستلقيا فی المسجد وازعا احدار جلی علی الاخرى د ولید نبی صلی الله و سلام دغه مستلقیان فی المسجد مستلقیان چستو نستغدو په مغریب جمعات کې او کې خودن کې یو د دو دوه خپو نه پابلخ پباننه متفقن علی اتفاق کړي شی په دیا دی د بخاری او د مسلم یوخ په پبل لا شو لیوا خدا عورت خاره کې دوه یره پکې نه دا جایز دی متفقن علی خدا بنا بر جواز د عدد جوړ کې کدا سه حالت کلا راغه او خیال دی نه یا بل طرف خسوذر نه پدی طریقم لاستا جایز دا حرام نه دا خو عادت بد دې نه جوړې غره ها سنستا ها خو خان نه مخک تیرجو هو بنا بر جواز وان جابر بن سمورا کلا او نبی صلی الله علیه وسلم اذا صلی الفجر نبي عليه السلام کلا چې مونږ به کاوه د سبا تربع فی مجلسي لو په پا پالتای به کیناس په زېدو کې حتا تتل الشمس تر دې چې روبه د نور حسنا ها روبه ختې د نور حسنا خوچت کهستمانه حسنا خوچت په پا پالتای نبی عليه السلام ناسو په جمعات کې مونږ بیا وکداسار چ سوボルو نو چر چوی نو حدیثن صحیحین رواوا بو وغیرو و غیرو بیسنادن صحیحین او و غیرو و غیرو عمر رضی الله تعالی نو قال را دیدت رسول الله مالی لذ له پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بفنائل کعبه ما لذ او نبی علیہ الصلات والسلام بفنائل کعبه ہہ پوخوا د کعبہ شریفي کې محتبيان چې احتتباه کوونکې ما نبي عليه السلام د کعبہ شریفي پوخا کې لیدلو په داسه حالت کې محتبيان چې احتتباه کوونکې بيدې په ډول لا سن صدا حاګه همدارانګي وو وصفه بیان کړه د ډول لا سن دا وهو القرفصاء او دا ناستې دا ته قرفصا لکه چې پد روان حديث کې اين حديث کې روان دي رواه البخاريو حدا روان ذکر کوي امام بخاري ګوره احتباب صورت داسې ده داسې کې ناستې دونه ته ویل چی چې زنګونان داله اوري او دعاء الله سنا د پندونه تاو کی اے زنګونان او درې دعاء لاسونه پندونه تاو کی او هغه ته کی. او کینی دیتا قرفصاو ویل شي او احتباهم ویل شي رواه البخاری او نقل کړه د امام بخاری او د مخکدیر بیان د احتیاط هغه حدیثو کی وعن قیلتا بنت محرمه رضی الله تعالی عنها قالت ذ القرفساد ناسته جواز په حدیث کې راځي نومه کې آغا وی راي تو نبي صلی الله عليه وسلم مالدلو نبي عليه الصلاه والسلام وهو قاعد القرفسا چه ناستو ناسته پدا حال کې مالدلو چه دې ذ القرفسا په شکل ناسته دیکھن اسدن کې القرفسا پښکل دو کورفو سا الی زنګونونه و درو لیو او دا له لسونه د پوندونه تاوکړو او ما په دا حال کې پناست دې دیلو فلما رات رسول الله صلی الله علیه وسلم ار کلا چې ما ولې دو راویو نبی علی صلواتو و سلام را المتخشع فی الجلسه ها په دا حال کې چې ډیر خوشو عاجزی کونکو په حالت ده دیکه المعدہ سچے دیر متخشے ہو دیر آجزی کے ان کے ہو فیل جلسہ تے پناستے کے دیر آجزی سبناستو اُرعِتُ من ال حامن ال حدیث سمجھے کر گئے اُرعِتُ من ال فراقِ اُرعِتُ من ال فراقِ اوز اُر دو وجه ده بطنا مینال فرق دو وجه ده حاضر ارک دیده ما دو وجه ده بطنا وو داو دا ب... ابو داود و ترمیزیو دارواد ابو داود و ترمیزی کرکره زیدل ارپیدل لرزیدل سوکتا لرزیدل ہوئی سوکتا رپیدل ہوئی بِن سویر قَلَا مر ربی اللہ اللہ و انا الشرير بنو سويل قالا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس نحا كذا تیر صف ما باند نبی عليه الصلاه والسلام او زکه ناس دن کم هاكذا هم دارنګي وقد وزعت يدي اليسرى خلف زهري او تاکہ كي خود ما لاس گس د پاسا خلف زواري ورستو د شانه زکه ناسیدم اجالسنھا قزا او کی خودما یدی الا سپل گس اخر فزر رستو شا وتکعت علی الیتی یدی او ما تکیا اولو گلا لا الیتی یدی پاغا ها کا پاغا باتن د اورغ یو خپل باندي الیا ها باتن د اورغ یو شي باتن په کاله نووي اتدو قده تل موضو بیا نه بیاې سلام و آته نسته کې ته پشان د ناستې داکس چې غس کی شي پهغېبانندې په داس کې سم نسته خو د الله طرف نه غ سره قده تل موضو بیا عالیم روواخوا بو داود ب سنادن صحی دا په دې طریقه دا سند راځي د دې له پوه شي او دا بل باب او فی الاداب المجلس والجليس دا وګرځي دا به صباح انشاء الله به